Amdah, dan nikmatilah, dan mulk, la sharikilah. Qal, wakan Abdullah bin Omar, radhiyallahu anhu ma, yazilu fiha labbiik, labbiik, wasegdiik, wal khairu biyadiik, labbiik, warrabbau ilaiik, wal amal. Maksudnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma, bahawa talbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Labbaika ya Allah, labbaik Labbaika tiada sekutu bagimu, labbaik Sesungguhnya pujian dan nikmat bagimu Begitu pula kekuasaan Tiada sekutu bagimu Rawi hadis berkata Abdullah bin Omar menambah di dalamnya Labbaika labbaika wa sa'daik Kebaikan ada di tanganmu Keinginan dan perbuatan kembali kepadamu Jadi hadis ini direwatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Bahkan semua hadis dalam ni adalah riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Jadi yang pertama tu Adalah hadis Tidak ada syak lagi Nabi SAW talbiah demikian Ada pun yang di bawah tu Adalah asar daripada Sahabat yang meriwayatkan hadis Tadi Dia mendengar Nabi SAW bertalbiah demikian Dia pun bertalbiah demikian Tetapi Dia menambahkan dengan lafaz yang disebutkan tadi labbaika labbaik wa sa'dak wal khairu biyadak labbaika waraghba menambah lafaz tadi baik sebelum tu kita Rasulullah menerangkan tentang talbiah tentang talbiah talbiah tu seperti uh, salam taslim dia adalah kata nama bagi perbuatan kata nama bagi perbuatan kalau hai ala sholah Orang Arab panggil dia uh, uh, Apa ni Haw Hai ala, ala Kalau la hawla wala la billah, Orang Arab panggil dia Hawqalah Kalau la ilaha illallah Orang Arab panggil Tahlil Kalau alhamdulillah Orang Arab panggil Tahmid Dan seterusnya Kalau talbiah atau apa pula Ha, talbiah tu Labaika Labaika Itu dipanggil talbiah eh? Jadi orang Arab ada short form dia Untuk beberapa perbuatan Yang untuk perkataan Jadi Labaika tu merupakan masdar Iaitu ganti nama Yang tidak disebutkan pelakunya Seperti dalam muka surat 476 kerana ini ada kena mengenangkan bahasa Ia tidak disebutkan pelakunya Siapa yang mentalbiah tu yang disebutkan dalam untuk ganda, meskipun maksudnya bukan untuk ganda, tapi maksudnya adalah untuk banyak Oh unit. Dijaga pasal bahasa. Labaika tu, walak maknanya saya aa, apa ni, menyahut. Labaika tu maknanya saya datang. Tetapi dalam bahasa Arab, labaika tu maknanya saya datang, saya datang. Satu word tu, maknanya dua, dua kali berganda. Itu dari segi bahasa Arab yang kaya Lebih ikutnya saya datang Saya datang Para umat sering berada, -berada tentang maknanya Memang maknanya banyak perbezaan pendapat Kerana perbezaan mereka dalam menetapkan sumber pengambilannya Apakah itu merupakan pemenuhan setelah pemenuhan Atau berarti ketundukan Ataukah berada di tempat Atau cinta setelah cinta Tidak ada yang dinafikan dalam semua makna ini Makna-makna dia sama ada dia adalah uh, saya memenuhi sahutan du ataupun saya apa ni taat ataupun tunduk ataupun cinta tidak ada satu pun antara makna-makna ini yang tidak masuk dalam kata talbiah labbaik kerana semuanya saling berkaitan kerana lafaz ini memberikan pengertian menghadap kepada sesuatu mai labbaik tu maknanya kita menyahut jadi dia bukan di dalam haji aja jadi dia satu perkara yang selabai ke tu bukan satu perkara ibadat asal dia dia macam tahiyat assalamualaikum kita talbiat tahiyat dengan apa pun boleh asal dia eh cuma jika ditetapkan oleh syarak seperti assalamualaikum dalam dalam sembahyang mesti assalamualaikum tak boleh tambah lain misalnya itu pun ada ulama khilaf nak cakap salamun boleh tak ha, assalamualaikum boleh tak dan lebih kurang macam gitu dia punya perbahasan tapi asal dia kata-kata ni semua adalah bukan ibadat adalah kata-kata ataupun adat. Baik. Jadi tidak ada jadi semuanya yang pentingnya maknanya kita menyahut sesuatu panggilan. Baik jadi jika dikatakan alababil makan ini dah masuk bahasa Arab mengatakan Dia menetap di tempat alab. Makan. Jadi dia maknanya dia sahut ke dia dia tetap di satu tempat ke. Jadi maknanya dia menyahut satu panggilan. Selepas tu kata-kata Innal Hamda Sebelum kita masuk yang Innal Hamda dan sebagainya Kita pula nak kena tahu bahawa Ataupun kita dah tahu bahawa Baikah ni kita sahut panggilan apa Kita sahut panggilan siapa Dan panggilan apa Jadi ulama mengatakan yang kita sambut ni Adalah panggilan daripada Allah SWT menerusi Nabi Ibrahim AS Ketika Nabi Ibrahim AS Diperintahkan untuk menyeru manusia Semua manusia Yang masih hidup ataupun yang masih hidup ni yang sedang hidup Ataupun yang belum lagi diciptakan Agar datang menunaikan Fardu haji Nabi Ibrahim diperintahkan demikian Dan ia dirakamkan di dalam Al-Quran Al-Karim Dalam surah Al-Haj Wa azim fin nasi bil haji Yaitu karijalan Wa ala kulli dhamirin Yaitina min kulli fajin amik liyasyhadu ma naf'aluhum wa yadhkuru ala ma razaqahum ala ma razaqahumullahu min bahimatil an'am jadi nabi ibrahim dikatakan wa'adhin finnas dan panggillah manusia dan mereka akan datang kepadamu iaitu gerjalan dengan berjalan kaki dan atas setiap tunggangan kenderaan daripada setiap penjuru untuk apa liyashadu manafi'alau untuk mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka dan menyebut-nyebutkan nama Allah SWT pada hari-hari yang tertentu ayyamul ma'lumat ala marazaqahum atas apa yang Allah berikan rezeki kepada mereka daripada bahiimatil am iaitu binatang sembelihan yakni tentang haji jadi ini adalah seruan ataupun sahutan bagi seruan tadi jadi labaikah saya datang mengatakan kita telah. Ada pula mengatakan bukan yang ini juga. Tetapi sahutan daripada Allah SWT yang ada dalam Al Quran. Walillahi ala nasi hijjul baiti manistatoh ilahi sabillah dan atas setiap manusia itu haj, haji ke baitullah bagi mereka yang mampu. Jadi Allah SWT telah mewajibkan haji. Jadi inilah. Sambutannya ataupun sahutannya, dan juga yang ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW, yaitu oh, yang hadis bunyal Islam ala kams, syahadati alla ila Allah ilahillah wa an-nabiul rasulullah wa yaqaminsolah wa ita izzaka wa saumi ramadan wa hadjil baiti manistatoa ilai sabillah. Yaitu pada akhirnya dan haj ke al bait, yaitu Ka'bah bagi siapa yang ada kemampuan. Jadi itu semualah sahutan bagi Bagi perintah-perintah atau -perintah, uh, perintah Kefarduan Haji Kemudian Innal Hamda Maknanya sesungguhnya Segala pujian Segala pujian Masalahnya dalam bahasa Melayu Tidak ada perbezaan antara Pujian dengan pujian Bahasa Arab ada alis tiga eh? Satu Hamd satu madah satu sanah semua maknanya puji kalau kita terjemah puji biasa aje tapi antara satu dengan yang lain ada perbezaan maknanya ada perbezaan maknanya dan yang paling umum sekali dan juga yang paling khas paling khusus adalah alhamdu adalah alhamdu sebab tu dibuka kan al-Fatihah dengan alhamdulillahi Bukan al-majdulillah ataupun al-madhu ataupun aftana ulillah Tapi dia alhamdulillah Maknanya kalau diterjemahkan sama tapi ada perbezaan Kerana kalau kita puji biasa saja Kalau al-madhu tu maknanya kita madah seseorang tu Ia hanya ia mungkin kita puji dia tapi dia tidak berhak dipuji Kita puji seorang tu kadang-kadang bukan dia berhak dipuji dia memang mempunyai sifat kepujaan Tetapi sebahagian daripada, sebahagian daripada sifatnya Terpuji ya. Lah. Jadi kita puji dia atas Sifat tersebut Tapi biasanya kita puji seorang juga kerana Dia telah memberikan kita sesuatu Baru kita puji dia Kalau tidak Kita tak puji dia Kalau tak pernah jumpa dia Kita takkan puji dia Itu salah satu daripada kekata Puji dalam bahasa Arab al Madhu dan ada kala kita puji seorang tu Memang dia tidak berhak langsung Dan dia pun tidak memberikan kita apa-apa Tapi kita puji kerana nak Dapatkan Kepentingan pribadi ya. Jadi kita puji seorang tersebut Itu apa? Al-Madhu Pujian juga Tapi Alhamdulillah ni Lain pujian Maknanya amat berbeza Amat berbeza dengan makna-makna Lain Walaupun dia puji tetapi kita puji seseorang tersebut tu kerana zat ataupun sifat dia sendiri memang terpuji. Walaupun dia tidak ada memberikan kita sesuatu nikmat atau menolakkan daripada kita satu kemudaratan, tetapi dia memang terpuji sendirinya terpuji, sendirinya bersifat terpuji. Jadi ini hanyalah bagi siapa? Bagi Allah Swt. Dan wajib kita tauhidkan. Allah Subhanahu taala kita isahkan Allah Subhanahu taala kepujian ini. Jadi kepujian seperti ini hanya layak bagi Allah Subhanahu taala, tidak boleh dikongsi, disekutor oleh lain-lain makhluk. Sebab tu dikatakan alhamdulillah. Dalam surah Al Fatihah dan dalam macam-macam surah lain dan dalam talbiah pula pertama sekali yang kita sebutkan adalah innal hamda. Innal hamda, sesungguhnya so, segala pujian jadi kita baca sikit Menurut Sa'alab Jika dibaca Inna Sa'alab adalah seseorang daripada ahli bahasa Jika dibaca Inna artinya puji bagimu Atas segala keadaan Jika dibaca Anna Berarti ku panggilanmu kerana sebab ini Jadi kita tahu ya bahawa ni Kitab ni adalah terjemahan dari bahasa Arab Semua orang yang baca kitab ni dah memang tahu bahasa Arab Jadi bila terjemah kalau orang tahu bahasa Arab memang ada Ada lain sikit lah ada benda tu tidak nampak dia punya apa dengan relevan dia kerana dia syarahkan daripada bahasa Arab untuk pelajar bahasa Arab. Dan kitab ni digunakan untuk pelajar sek preu eh di di Madinah. Taisirul Alam ni. Siapa yang telah pergi di si Sanawi uh, di Madinah tentu akan telah belajar kitab ini ya. Eh. Baik. Itu dari segi bahasa. Kemudian innal hamda wan ni'mata segala pujian Laka walmu' bagimu Dan juga segala kekuasaan walmulka Jadi kita mesti baca walmulka bukan walmulku Baik, Sa'daik Terhadap habis tentang talbiah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada satu perkara yang tidak disebutkan kat sini Kerana ia amat mudah sekali untuk difahami Tapi maknanya yang terpenting Maknanya terpenting iaitu apa dia? Satu portion, satu daripada bahagian dari talbiah ni Yang terakhir sekali La Syariqalak Apa dia? La Syariqalak Dan semuanya tu akhirnya sekali La Syariqalak, tiada sekutu bagimu Dan ini adalah talbiah Islam Ini adalah talbiah baru Talbiah baru Baru dari segi apa? Dari segi lafaznya Kira bid'ah lah Rasulullah SAW buat bid'ah ah. Kerana zaman dulu pun sebelum Islam lagi eh Telah disyariatkan haji Dan mereka pun ada talbiah juga Tapi talbiah mereka lain Bukan seperti yang ada di di sini yang disebutkan Rasulullah SAW Talbiah dia La syarikalak Ada tambah lagi Illa syarikan huwalak Tamlikuhu wama wa ma malak Kurang macam itu Tiada sekutu bagimu Melainkan sekutu yang Kau punya Kau yang memilikinya Yang lebih kurang dikatakan Ada sekutu lain Selain daripada Allah SWT Tidak ada sekutu bagi Allah Taala Melainkan sekutu yang Allah nak Nak jadikan dia sekutu Kerana apa? Akidah mereka Allah Taala mempunyai sekutu Mempunyai Syarikat kongsi dia Dan tetapi tidak ada satu yang mengkhusi Allah SWT dari yang yang apa ni kekuasaan mutlak tapi kecil-kecil tu nikmat kecil, kekuasaan kecil, kepujian kecil-kecil tu ada bagi sekutu-sekutu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berhak di, soalan katakan berhak disembah, tapi Rasulullah SAW datang dengan talbiah yang baru, talbiah Islamiah iaitu menafikan secara mutlak segala sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada langsung pun la syarikal. Tidak ada sekutu bagimu. Dan siapakah mereka iaitu orang jahiliah ni? Macam mana dia boleh tahu bahawa Allah Subhanahu Wa mengambil sebahagian makhluk jadi sekutu? Daripada mana mereka dapat sultan ini? Yak tau daripada mana mereka dapat ilmu ini? Man zalallahu biha Allah teras Allah tidak menurunkan satu ilmu tentang ini. Bau Uzza ni adalah sekutu Allah Subhanahu Wa latar adalah sekutu Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada mana mereka dapat ni daripada nabi daripada malaikat daripada Allah SWT tidak ada daripada Nabi Ibrahim tidak ada sebab tu Allah SWT Wa dan mengkecam semua yang melakukan demikian kerana Allah tidak ada mengajar demikian dan mereka pun tu cuma mengikut ikut saja mereka hanya mengikut zon zon saja sangka-sangka saja Allah SWT mempunyai makhluk-makhluk yang special yang berhak mendapat sedikit penyembahan bukan semuanya tapi dapat sedikit penyembahan tapi akhirnya mereka sembah sembah sekutunya tinggalkan Allah Subhanahu dan sembah sekutunya jadi inilah intisari sebenarnya ibadat haji intisari ibadat haji adalah tauhid itulah dia antara ibadat yang teragung Eh, selepas solat dan lain-lainnya ibadat haji ini disyariatkan antaranya dan sebab utamanya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wataala tidak lain dan tidak bukan itulah yang terbesar sekali sebab tu seorang yang telah pergi haji dia akan rasakan keesaan Allah SWT, keagungan Allah SWT di tempat-tempat sucinya tu dan akan apa ni mengalami Berpengalaman macam-macam pengalaman Tapi yang terpenting Dari pengalaman pengalaman itu bahawa Dia tahu bahawa dalam hatinya Tidak ada yang berhak disembah Melainkan Allah SWT Ini semua dilakukan kerana Allah SWT Dan sepatutnya dia bawa balik perasaan ini Dia bawa balik akidah ini Dia bawa balik tauhid ini Itu yang sepatutnya dia lakukan Bahawa dia tidak lakukan apa saja Nusuk ataupun manasik tu Melainkan kerana Allah SWT perintah kerana Rasulullah SAW buat Itu akan kita dapati pada hadis-hadis yang berikut ini Jadi kaitan fikih dengan tauhid tu amat erat sekali Bahkan tidak ada hukum fiqih melainkan dia ada kaitannya dengan tauhid Jadi sama sekali yang disebutkan kat sini adalah talbiah Sebelum tu dah cakap pasal mikot Apa pasal nak kena berhenti dekat mikot tu dan jatuhkan niat ihram Dan kalau terlepas kena balik semula dan kalau kita kita ada miqat sendiri tapi kita lalu di miqat orang lain wajib kita miqat di tempat orang lain eh dan perkara perkara yang seperti ini kenapa kita tak boleh buat haji bulan Ramadan kenapa mesti buat haji pada bulan Zulqa'dah Syawal bukan pada bulan Zulkaedah Syawal Syawal dengan Zulkaedah Zuljawal dengan Zulkaedah dengan 10 hari daripada Zulhijjah kenapa tidak boleh sebelum tu dan kenapa tidak boleh ihram daripada masjid Nabi Kenapa mesti ihram dekat Zuluhul Laifah Sedangkan masjid Nabi lagi jauh Lebih banyak pala lah Lebih penat, lebih banyak pala Dan tempat dia lebih Boleh kita katakan tu masjid Nabi Tempatnya sembayangnya seribu kali ganda lebih daripada masjid-masjid lain Tentu sekali lebih abdol Tapi kenapa kita disyariatkan, tak disyariatkan di situ Bahkan kalau kelakuan kita telah melanggar sunnah Kita wajib Miqat di Zulhulayfa yang 10km Lagi depan lagi Dan sebagainya Iaitu semuanya untuk mendidik Mentar biar seorang hamba Allah SWT tu Menjadi hamba Allah betul-betul Ikut semuanya Jangan tanya Asallit jangan tanya Baik Kemudian Kita boleh syaratkan secara global Kalau kita dah masa kita bacalah Sebab kisahnya punya tu tak baca semuanya Ada satu masalah besar kan kat sini tentang Abdullah bin Umar RA, Seorang sahabat Anak kepada Sayyidina Umar Dia telah menambahkan Talbiah tadi Dia tambah lagi dengan Kalimat-kalimat yang kita telah Baca dan dengar tadi Jadi apakah hukum Menambah-nambah dalam talbiah eh? Kita tambah-tambah dalam talbiah ni Soalannya pada talbiah eh? Bukan pada semua kara ha. Dia macam mana? Abdullah bin Omar adalah perawi hadis ini Dan dia telah membaca talbiah Rasulullah SAW Dan dia pun diafahl eh? Diafahl sebab tu dia sampaikan kepada kita Tapi dia tambahkan lagi Jadi bagaimana? Apakah talbiah yang ditambah oleh Sayyidina eh, Abdullah bin Omar ni Dilakukan atas ijtihad dia sendiri ataupun diikut Rasulullah SAW. Dia dengar Rasulullah SAW talbiyah demikian, kemudian diikut. Ada kemungkinan, eh? ada kemungkinan. Dia ceritakan pada orang ramai sampai dekat situ saja, laikalak, la sharikalak. Tapi dia buat sendiri, bukan dalam majlis hadis dia, dia tambah lagi. Ha. Jadi macam mana Jadi ulama' ada mengatakan Ada dua kemungkinan sebenarnya Tapi asal yang kita tahu bahawa Perkara-perkara tu kalau dia ibadat Lapas-lapas yang dalam ibadat Asalnya kita tak boleh tambah Ataupun kurangkan Kerana Nabi SAW bila nak buat haji Nabi SAW kata apa Ambillah daripada ku Manasik kamu Baik Tetapi satu perkara juga yang harus kita ambil perhatian bahawa macam mana pun, sama ada ia, kalau ia datang daripada Abdullah bin Omar sendiri, yang afdal yang mana satu? Yang datang daripada Rasulullah SAW ke datang daripada Abdullah bin Omar? Yang datang daripada Rasulullah SAW, itu tidak ada syak. Macam mana pun. Yang ini dah tentu sekali barang siapa yang mengatakan, Talbiah bin Omar lebih afdal, dia telah melakukan bid'ah. Tapi kalau dia lakukan tapi dia etikadkan bahawa talbiah Rasulullah SAW itulah yang sunnah yang abdal. Nah Itulah yang kita katakan perselesaian dia. Eh, dalam masalah ini insyaAllah Ta'ala boleh kita tambahkan dalam talbiah ini. Sebab saya katakan jika maksud talbiah tu adalah menunjukkan kita taat dan kita sambut atau kita sahut akan seruan Allah SWT dan kita tahu maknanya dan dia tidak terkeluar daripada Garis pandu Islam Tidak terkeluar daripada Tauhid Bahkan Makna-maknanya berhenti kepada Tauhid Jadi insya Allah tidak Tidak ada salah Kerana diberikan juga daripada Selain daripada Abdullah bin Omar Ada penambahan dalam Dalam talbiah Jadi kita lihat Akan makna uh, Talbiah yang ditambah oleh Abdullah bin Omar Abdullah Dia kata apa Labaika-labaika Wasadaik Sadek ni maknanya Kita Pertolongan kita minta daripada Allah SWT Ia ni seolah dia katakan Aku datang, aku datang Tak boleh aku datang ni Melainkan dengan apa? Dengan pertolonganmu, Ya Allah Agar dapat aku Datang buat ketaatan ini Wal uh, Labaika, labaika wasa'daik Wal khairu biya'daik Dan segala kebaikan Di tanganmu Wal war uh, waraghba ilaika wal amal labaika waraghba ilaika wal amal raghba daripada uh, raghbah iaitu pengharapan dan segala pengharapan dan perbuatan al amal kembali kepadamu semuanya kerana keranamu maksud dia segala itu adalah kerana Allah SWT jadi dia nak terangkan ataupun dia nak kuatkan dia nak zahir kepada orang lain bahawa dilakukan haji ini ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa tak dapat dilakukan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Baik. Jadi barang siapa kalau nak mengikut Abdullah bin Umar dalam talbiah ni, tidak ada siapa yang boleh mengatakan apa-apa. Kerana seorang sahabat telah telah melakukan Ah, Tambah selain daripada itu Lagi bawah lagi dia punya Darajat dia lah Maknanya dari segi afdal dia tu Bawah lagi Tapi tu tertakluk kepada makna-makna dia juga Maknanya boleh Asal dia dalam karya ini boleh <coughs> Kita pun tak tahu Abdullah bin Omar ni Talbiah tambahan tu didengar Rasulullah SAW ke tidak tapi kata sahabat yang saya dapati ber daripada sahabat-sahabat lain ada mendengar Abdullah bin Omar ni baca macam gitu dan mereka tidak mengingkarinya menyukan kalau tu boleh dan kalau tak silap saya dia dilafaskan juga ...lapas lain oleh sahabat-sahabat lain insyaallah tidak tidak mengapa tidak mengapa dan okey baik jadi talbiah makna global dia talbiah merupakan syiar haji dan simbol ketaatan serta cinta Syiar eh? Syiar maknanya apa? Syiar Kita katakan syiar Islam Maknanya apa? Tanda eh Tanda yang jelas Syiar ni Dan syiar Islam ni wajib kita hormati Pertama sekali Walaupun kita tak buat Yang wajib dia pertama sekali Kita hormati dan kita agungkan Dan kalau kita ambil Sikap sambil lewa tu Indah tak indah Kita tergolong dalam Golongan fasik Tergolong dalam golongan fasik Maknanya dia ambil indah tak indah Syiar Islam macam tak ada apa-apa je bagi dia Dan di dikuatiri iman dia boleh Yang iman dia dalam keadaan berbahaya Tapi kalau dah sampai Sikap dia terhadap syiar Islam ni dia melekeh eh membuat seperti tidak ada apa-apa dan dia terus seperti membenci ataupun menganggap dia seperti uh, apa ni bodoh dan sebagainya dia terkeluar daripada Islam walaupun dia tak pernah cakap satu kata-kataan kufl, walaupun dia terang-terang apa ni zahirkan pendapat dia atau pandangannya kepada orang lain dalam hati dia saja dia rasa salah satu daripada syariat Islam macam bodoh, tak menerleki-terleki kan ataupun tak sesuai ataupun disyak akan apa ni hikmah ni dan dan seperti itu dia telah terkeluar daripada Islam. Eh dan sebaliknya pula barang siapa yang menghormati kemudian dia mengagungkan pula dia lakukan dia mengagungkan syiar Islam walaupun keadaan kita katakan tu amat melawan hawa nafsu dia maka itu menunjukkan ketakwaan hatinya. Allah SWT mengatakan وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Taala, maka itu adalah daripada hati yang bertakwa Jadi dalam masalah ini banyak sekali antaranya yang sekarang kita selalu dengar tu tentang poligami misalnya walaupun dia bukan syiar Islam walaupun dia bukan syiar Islam yang ini seperti ibadat-ibadat lain tetapi oleh kerana dia dah diketahui Bahawa semua orang yang masuk Islam Tahu bahawa ia adalah hukum Islam Yang sabit, muhkam Tidak ada syak dan ragu-ragu Lagu-ragu -ragu lagi, bahawa dibolehkan. Eh, Walaupun Dia bukan syak Islam Tapi dah, dah, dah terjadi bahawa dalam zaman ni Barang siapa yang Syak, ragu-ragu Dia telah keluar daripada Islam Bagaimana syak bahawa ia adalah sebaik, apa, Satu hukum dalam Islam Maka dia telah keluar daripada Islam kerana dia telah syak akan hukum, hukum yang mana siapa yang syak tentang arak ni arak ni haram ke tidak atau solat ni wajib ke tidak siapa syak aja tak terkeluar daripada daripada Islam tak payah nak tunggu dia ingkar lagi kerana ia telah diketahui ia adalah sebahagian dari Islam tak ada seorang pun yang Islam bahkan orang bukan Islam pun tahu melainkan melainkan dia tinggal dekat satu tempat yang yakni pendidikan Islam ataupun maklumat tentang Islam tu amat sedikit sekali seperti di negeri negeri jauh lah jadi yang Kita tahu daripada kawan-kawan yang di negeri China tu Di sana mereka tak tahu Melainkan dua sembayang saja Hai raya je Dua raya je mereka tahu Mereka makan babi Mereka menerima marak Tapi mereka semua orang Islam Satu kampung macam itu Ribu orang Jadi kawan-kawan tu yang datang dari tempat macam itu Mereka pun giling kepala Macam mana nak dakwah kan orang-orang ni Memang gitu keadaannya di sebagian tempat eh? Itu negeri yang dalam keadaan kejahilan Barulah ada orang pergi keluar balik Ada yang tahu bahasa Arab sikit-sikit dan sebagainya kalau di negeri yang tepat yang jauh lagi Di negeri sebagian negeri Eropah Yang dulunya Islam Seperti di Bosnia Lagi teruk lagi lah Lagi teruk lagi Mereka cuma tahu Tasbih dengan sejadah je Tapi tak tahu untuk apa Sejadah hmm. tu untuk apa Tasbih tu Ini memang yang terjadi Sebab tu mereka dikenakan balak. Kalau demikian mereka tak tahu Solat wajib dan sebagainya Dimaafkan lah, Kerana jahil Keadaan dia mungkin macam itu Tapi kalau di negeri macam kat sini Di Malaysia, di Indonesia eh, Mustahil Mustahil Tidak dimaafkan lah. Ya, manggil kena lihat juga akan kejahilan, kebodohan dalam Islam ni dilihat juga. Maknanya menunjukkan dia tidak yakin akan hukum-hukum Islam. Kemudian kalau dia lekeh-lekehan pula dengan perkataan lagi teruk lagi hukum dia. Eh? Lagi teruk lagi hukum dia. Kemudian kalau dia lebih daripada itu dia berusaha untuk apa ni? Uh, menarik pandangan orang supaya memandang sehirong terhadap hukum-hukum ni yang sekarang dah macam syiar Islam walaupun bukan syiar religius syiar tanda orang nampaklah pasal benda tu benda peribadi kan maka ia telah terkeluar dari Islam tidak syak lagi jadi perkara-perkara ini wajib kita kita hati-hati demikian juga perkara yang melumatkan iman antaranya mushaf mushaf al-Quran dia dah jadi macam dia jadi syiar Islam walaupun awak carilah nas dalam Quran ke dalam hadis awak tak jumpa dia sebagai satu syiar Islam seperti solat ke eh? seperti haji dan sebagainya tapi barang siapa yang campak Quran Dia tahu, dia campak dekat Dekat tong sampah Dia terkeluar dari Islam Walaupun dia semayang, walaupun dia puasa Dengan ijma' daripada ulama' Al-Sunnah al-Jama'alah Demikian, kerana mushaf adalah syiar Islam Ataupun dia koyakkan, ataupun dia pijak Walaupun dia la ilaha illallah Eh, Walaupun dia tidak melakukan sesuatu lain Yang yang yang kita katakan fasik Melainkan ini je Dia terkeluar dari Islam Dan banyak lagi Dan banyak lagi Termasuk juga Mengutuk dan menghina Orang-orang yang membawa Al-Quran atau orang yang membawa Ilmu kerana apa? Kerana ilmu dia Bukan kerana orang dia Kerana orang dia lain cerita eh? ha, Tapi kerana ilmu dia Dia kutuk, dia memelik Atau dia stereotipkan Orang-orang yang membawa ilmu Atau orang yang membawa Quran Orang yang membawa hadis dan sebagainya Kerana ilmu yang dia bawa Orang-orang ni tak efisien dan sebagainya Tak pandai dan sebagainya Kerana ilmu tu Bukan kerana orang tu Jadi kalau demikian pun dia telah dalam keadaan yang berbahaya dalam keadaan yang berbahaya jadi demikian juga talbiah ni paling wajib sekali hormat lebih daripada itu adalah mengagungkan melakukan mengagungkan seperti talbiah ni ada masalah dalam dalam hadis ini apakah hukum talbiah apakah wajib kita bertalbiah ketika kita buat haji ataupun sunat jadi ini juga satu masalah dalam Hadis adalah uh, tentang yang berkaitan dengan hadis ini. Jadi pertama sekali yang disepakati ulama bahawa talbiah tu adalah disyariatkan. Maknanya ada dalam syariat Islam. Islam menyuruh cuma tak tahu dia adalah sunat ataupun tidak. Dalam haji dan umrah. Jadi sesudah ni dikatakan saya nak baca dekat kitab ini. eh muka surat 478 <coughs> perbezaan pendapat di kalangan ulama kita tetap at kita tahulah eh malam ni bahawa ada perbincangan pendapat tentang hukum talbiah walaupun kita insyaAllah lepas pelajaran ni bukan kalau dah tahu sunat kita tak nak buat eh. sebab saya terangkan dulu tentang meninggikan, menegakkan, mengagungkan syiar Islam. Ispatoknya bila dah tahu kita buat insyaAllah cuma kita tahu bahawa di situ ada khilaf dalam masalah ini ada perbezaan pendapat dan kita nak lihat juga apa gafaedah perbezaan pendapat ni untuk untuk fiqih untuk ilmu jadi para ulama telah menyepakati pensyariatan talbiah dalam haji kerana ia merupakan syiarnya namun mereka saling berbeza pendapat apakah talbiah itu merupakan rukun wajib ataupun sunat kerana haji tu ada rukun-rukunnya, ada wajib-wajibnya, ada sunat-sunatnya Talbiah ni yang mana satu? Apa beza rukun dengan wajib? Kalau wajib dengan sunat kita tahulah, rukun dengan sunat pun kita faham Tapi apa perbezaan rukun dengan wajib? Dalam haji ni, kerana dalam ibadat lain mungkin lain Apa bezaan rukun dengan wajib? Apa faedah kita cakap satu perkara ni rukun dan satu perkara ni wajib? Yang tak ada bezanya, duduk kena buat buatlah. Duduk wajib buat. Kalau tinggalkan berdosa, tapi apa bezat dia? Rukun tertib dia. Itu juga rukun. Kita ada satu namanya rukun tertib, tapi lain daripada itu pun ada rukun. Tawaf rukun, sa'i rukun, ihram rukun. Rukun tak buat tak sah, tapi kalau wajib buat, tak buat? Tak buat sah. Ah ha, tu beza dia. Ini dalam haji je Dalam haji. Ada perbezaan antara rukun dengan wajib. Yaitu rukun tu kalau kita tak buat tak sah. Adapun wajib kita tak buat tetap sah. Jadi rukun haji apa dia? Wukuf di Arafah saja. ihram. Ihram bukan pakai ihram. Masuk dalam ihram, niat ihram tu rukun. Kalau tak ada niat tak boleh kira tak masuk haji pun. Baik lagi. Sa'i ya. Tawar dengan sa'i? Ya. Tahallul. Tahallul rukun. Kalau tak rukun tak sah ke haji kita. Dia termasuk dalam manasik Selain daripada itu Pulontal jamrah Tak buat tak sah ke Hukum ha. di muzdalifah Hukum di minah Wajib ke ha? rukun Wajib Tawaf wadah wajib ke Itulah perbezaan dia Kita kalau nak belajar Kalau fikir dia Macam gitu Kita jalan macam gitu Rukun Waktu dalil dia Dan sebagainya Kita tumpah cabang-cabang dia Kalau orang tak buat gini Kalau orang gini Dan sebagainya Kepulangan wajib eh? Tapi hadis kita belajar macam tu Tapi oleh kerana kita nak fahamkan At kita dah faham sekarang bahawa Ada di situ dalam ibadat haji ni Tiga perkara Rukun Wajib Dengan Sunat Jadi talbiyah ni yang mana satu Jadi Saya rasa Ada tak yang masukkan Dalam rukun Ada juga, insyaAllah kita baca Yang menyatakan talbiah itu sunat adalah Imam Ash-Shafi'i dan Imam Ahmad dan Imam Allah Dalil mereka kerana talbiah merupakan zikir Seperti zikir-zikir lain Yang tidak nampak turunnya kewajipan tertentu Jika ia ditinggalkan Tidak ada, nampak pula ia seperti satu benda yang wajib Kerana seperti zikir-zikir lain, eh seperti di tawaf, kita ada zikir-zikir dia Kita lempar jamrah, ada zikir-zikir dia Dan sebagainya Masuk masjid, masuk seperti zikir-zikir lain Jadi ini mungkin salah satu daripada zikir-zikir ibadat Asal asal zikir adalah sunat Adapun Imam Malik dan rakan-rakannya berpendapat bahawa talbiah itu wajib ha, Maknanya wajib kita lakukan tak buat berusaha Siapa yang meninggalkannya berdosa meskipun hajinya tetap sah Dan wajib tu maknanya apa? Dia mesti membayar dam kerana meninggalkan talbiah tadi Tak cukup dia berdosa gitu je tapi dia kena bayar dam Adapun Imam Abu Hanifah dan Al-Fawri dan golongan Zahiriyah dan juga Atak dan Ikrimah itu ulama-ulama Mekah menyatakan bahawa talbiah itu rukun. Rukun eh, sehingga haji tidak sah jika ditinggalkan. Siapa tak talbiah, tak ada haji. Tak boleh bayar dengan dam. Dalil mereka bahawa talbiah merupakan syiar haji sebagaimana takbiratul ihram dan takbir-takbir lainnya merupakan syiar solat. Kias dengan solat. Sebagaimana takbiratul ihram adalah syiar solat. Kalau kita tak takbir atur ikhram, tak sah, angkat tangan, tak wajib. Yang wajib dia, Allah Akbar pertama kali itu. Jadi mereka, mereka kiaskan ini nak masuk dalam ihram juga ni. Mengharamkan apa yang sebelum ini halal. Eh, Kalau solat, kita tak boleh makan, tak boleh minum. Tak boleh berkata-kata. Ada dalam haji pula, tak boleh. pakai minyak wangi, tak boleh menggunakan rambut dan sebagainya. Jadi nak masuk solat, takbir atur ikhram, Allah Akbar, zikir dia, rukun. Bukan wajib lagi Tinggalkan tak sah Begitu juga haji Labaik Allahumma labaik tu Rukun Tak buat Tak ada haji Itu hujahnya Imam Abu Hanifah Dan yang berpendapat dengannya Baik. Rasulullah SAW Tidak pernah meninggalkannya Ini dalil kedua Nabi SAW tidak pernah tinggalkan talbiah Apabila buat umrah Empat kali tu Dan haji tidak pernah tinggalkan talbiah untuk menunjukkan bahawa talbiah tu tidak wajib ataupun rukun Dan Nabi SAW pula Memerintahkan supaya kita ambil manasik tu cara, cara haji tu daripada baginda SAW Dan baginda SAW bertalbiah Ambillah dariku manasik kalian Talbiah merupakan manasik yang paling besar Eh, Ini satu lagi dalil Disebutkan dalam sebuah hadis Ini dalil yang ketiga Jibril pernah mendatangiku Lalu menyuruh agar aku menyuruh para sahabatku. Hendaklah mereka menyaringkan suara dengan talbiah. Jibril datang dan suruh Rasul SAW perintahkan kepada sahabat. Supaya apa? Bukan untuk talbiah saja. Bahkan untuk meninggikan suara ketika bertalbiah. Dan perintah maknanya apa? Kita dah katakan paling kurang adalah wajib. Kita dengar apa kata penulis kitab ini Syekh Abdul Rahman Al-Bassam Kami katakan Ini merupakan pendapat yang bagus Dan hujahnya juga kuat Sementara orang-orang Muslim pun melakukannya Itu bertalbiah Hampir engkau tidak pernah mendapatkan Orang yang sedang ihram Melainkan dia mengucapkannya Ada yang sedikit dan ada yang banyak Maknanya talbiah tu dah jadi macam Satu daripada haji Satu daripada Haji, macam tak ada talbiah tak ada haji, macam gitulah nak dimasukkan macam gitu Dan rukun sebenarnya dari segi definisi itu tadi yang kita cakap tadi bukan definisi yang yang tepat sebenarnya, iaitu kalau tinggalkan tak ada benda dia tu kan, tidak sah. Sebagai mana kita kalau katakan apa tu wajib, wajib tu kalau tak buat berdosu, itu bukan definisi yang yang betul-betul tepat. Apa itu haram, haram kalau buat berdosu, itu juga bukan. Satu definisi yang tepat Itu adalah satu definisi untuk akibatnya eh? Kita kata wajib kalau tak buat berdosa Itu akibat tinggalkan wajib Haram kalau buat berdosa adalah akibat buat yang haram Tapi wajib tu sendiri apa? Haram tu sendiri apa? Rukun tu sendiri apa? Jadi tak definisi Wajib adalah apa? Satu perkara yang diperintahkan oleh syaraq Perintah yang jazam Perintah yang kuat Itulah dia Kewajipan, itulah yang namakan wajib Perintah, dia satu perintah Itu ahliikat dia yang sebenar Apa itu haram? Satu larangan daripada syariat larangan yang kuat Sunat Perintah yang daripada syarak Tapi perintah yang tidak kuat, tidak jazim Makruh, larangan daripada syarak Tapi larangan kurang kuat Sebab tu bila saya tulis kemarin tu, kalau ingat lagi saya bagikan perintah, larangan Dan tiga apa? Bukan perintah, bukan larangan Saya nak tunjukkan bahawa Wajib dengan sunat tu Dua-duanya adalah perintah Dan haram dengan makruh Dua-duanya adalah larangan Jadi ini yang harus kita faham Jadi bila kita lakukan Kita tahu kita tengah buat satu perintah Walaupun dia sunat Dan kalau kita tinggalkan makruh Kita telah tinggalkan yang dilarang Walaupun dia makruh. Kalau kita dapat macam ini Dia dapat berkesan kepada perbuatan kita Kita faham kita tinggalkan benda yang makruh dapat pahala satu hal bukan dapat pahala satu hal gini kita, kita dilarang sebenarnya kita dilarang cuma larangannya tidak begitu kuat sampai sampai haram jispatoh menimbulkan sesuatu faedah kalau lah anu kata baca usul fikih ni untuk untuk jadi ulama ke untuk untuk lawyer-lawyer saja lalu dikatakan dahlah tak payah semua orang belajar ini bagi orang yang setentu aja tak kita tukar kita punya kurikulum dan sebagainya kita Kenalkan dorang yang fardu ain aje lah eh, Yang simple-simple kan Sisera tu semuanya Nanti bila dah besar mereka pilih lah Nak jadi nak belajar betul-betul lah Kat universiti dan sebagainya Kita belajar tu mazhab aje lah ha. Buat apa nak Susah-susahkan mereka dengan khilaf apa semuanya Nanti tinggul fitnah lagi nanti Tak faham Saya rasa Makin tinggul fitnah kalau dia tak belajar Paling kurang pun Dia nak tahu bahawa di situ ada mazhab lain jadi dia tidak fanatik dengan mazhab sendiri Itu yang harus kita taruh sebagai curriculum di dalam madrasah madrasah. Pendapat saya Paling kurang pun belajar mazhab syahfi Tak mengapa sebenarnya Tak salah kita belajar satu mazhab Bahkan itulah cara dia Tapi kita kena kenalkan mereka Walaupun tak belajar secara detail Boleh situ ada mazhab lain yang tak sama dengan ni Nanti insyaAllah kalau dah satu-satu kita akan belajar betul-betul. Tapi pada permulaan ni kita taklah susahkan mereka dengan perkara-perkara ni. Tapi dia nak tahu tahu bercerita ada mazhab lain yang kita katakan di diiktiraf eh knowledge daripada Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Dan juga dia kena tahu bahawa tidak semua yang dia belajar tu semuanya betul 100%. Kalau kita tidak buat begitu, kita dah butakan mereka, kita ikat mereka pada satu mazhab saja. Ini yang tak boleh. Lepas tu dia nak keluar dah tak boleh lagi. Itu yang yang yang harus kita kita hati-hati Jadi tak asuk Jadi di sini juga sama Kita antara faedah juga kita belajar Apa, apa ni Kita cakap pasal Apa ni usul fik ni tentang definisi dan sebagainya Antaranya Faedah dia selain daripada dapat menim, apa ni Menetapkan hukum Memanglah tu bagi ulama dan mujtahid Tapi kita dapat faham dan kita dapat beramal dengan lebih baik lagi Jadi Mereka mengatakan kata yang mengatakan rukun tu Amat kuat sekali Tapi apakah definisi definisi rukun Sebenarnya saya lupa Rukun tu adalah Mahiyatu syait dalam bahasa Arab Maknanya Sesuatu intipati sesuatu Sehingga jika tidak adanya Tidak adalah perkara tersebut Dia adalah Zat sesuatu Dia adalah zat sesuatu perkara Tak ada dia, tak adalah tak adalah benda tersebut Seperti Islam, Rukun Islam Solat Tak ada solat, tak ada Islam sebenarnya Hakikat Islam tu adalah solat Hakikat Islam tu adalah puasa Hakikat Islam tu adalah syahadah Adalah Tauhid, tak ada, tak ada terus Rukun iman dan sebagainya Itulah Rukun, tak ada dia maknanya tak ada Tapi syarat pula apa? Apakah beza Rukun dengan syarat? Siapa tahu? Syarat, salat, sah salat Tidaklah kita ber dalam keadaan bersuci Tak ada wuduk, tak ada salat Oh jadi salat, eh apa ni Wuduk tu rukun salat lah Pula dengarkah? Wuduk tu rukun salat Kunci salat lah Habisah kata kunci Tapi dalam istilah Adakah kita kata wuduk tu syarat salat ke Wuduk, uh, wuduk ni syarat salat ke Ataupun rukun salat ha? Syarat salat jadi kita tahu jawapan dia. Ini satu satu ini satu level yang kita yang maknanya baguslah. Tetapi kenapa kita kata ni syarat? Wuduk ni syarat, kita tak cakap dia rukun. Kenapa kita kata sujud rukuk tu adalah rukun salat Kita tak cakap dia syarat salat Ah. Hah? Perbuatan yang berbeza Tapi kenapa kita katakan syarat sah salat tu Kalau batal wuduk, batal salat Maksudnya wuduk tu mesti masuk sekali kat dalam Tapi kita masih tak cakap wuduk tu rukun salat Maknanya kalau orang kata syarat tu mesti sebelum dia Yang pre, ni pre-requisite dia kan misalnya kan Tapi wuduk tu juga mesti ada kat dalam Kalau tengah-tengah dia, tak ada, tak adalah dia Salat tu boleh batal terus kan Dalam solat tentu kita menghadap ke belakang kiblat. Kita tak cakap menghadap kiblat tu rukun solat. Tapi kita cakap dia syarat sah solat. Jadi apa bezanya syarat dengan rukun? Dua-dua kalau tak ada dia tak ada. Tapi ada perbezaan dia tentu sekali lah. Kita pun tahu dia ada perbezaan. Jadi, rukun salat tu atau rukun satu perkara tu adalah zat satu. Kalau tak ada, tak ada. Adapun syarat, jika ada benda tersebut, eh, jika ada benda tersebut, eh, jika tiada benda tersebut, maka tiadalah benda yang disyaratkan tu. Tapi kalau ada benda syarat, ada syarat tersebut, tidak semestinya benda tu ada. Dan tidak semestinya benda tu tak ada. Susah sikit nak cakap. Saya sebab tu ni lah usul so fikir kena Banyak faham-faham sikit Kita ada rukun, kita ada syarat Rukun adalah Kira Seperti Ini terjemah-terjemah beban Saya tak Kaji dekat kita kita terjemah Syarat ni pula Tiada, jadi lah benda tu leh, right? atau mungkin karya tersebut. Nanti, Tapi... <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Insya Allah boleh. <tuk> Syarat apa dia? dia tiada syarat tu, tiada benda tu. Tapi kalau ada syarat tu tak semestinya benda tu ada. Maknanya tidak semestinya sah perkara tersebut. Kalau ada wuduk tak semestinya ada solat. Kalau tak ada wuduk tak semestinya tak, tak semestinya ada solat. Dan tak semestinya tak ada solat. Kerana solat ada benda-benda lain. Dia cuma syarat saja. Syarat condition saja untuk satu perkara tapi rukun tak ada salah dia perkara tersebut sendiri dan dia tak semestinya benda yang sejenis dia kita tak boleh bayangkan seperti seperti apa ni cawan ada tangkai sebagainya tak adalah kadang-kadang dia abstrak seperti niat. eh puasa apa rukun puasa dua je niat dengan tinggalkan perkara, -perkara yang batalkan puasa dua je ha. dan solat ada benda-benda yang tak macam solat juga seperti takbiratul ihram sujud rukuk dan sebagainya Jadi bila dia katakan ialah rukun Dia tak kata syarat Maknanya rukun lagi berat daripada syarat Maknanya ia ada salah satu daripada haji Tak ada talbiah, tak ada terus Tak ada tawaf, tak ada haji Tak ada wukuf, tak ada haji Jadi dari segi dalil nampaknya pendapat yang ketiga ni amat kuat sekali ya. Tapi sampai sekarang saya saya tawakul. Siapa nak istihad? Apa, Apa ini? Silakan ya. Baik, Pak Ida. Okey, sekarang cara kita batal talbiah. Cara kita batal talbiah adalah dengan kita meninggikan suara. Dengan mendirikan suara sebab Rasulullah Sallam meninggikan suara ketika talbiah. Demikianlah Abdullah bin Omar apa ni menceritakan, Rasulullah Sallam meninggikan suara waktu mereka dengar. Kemudian bilakah kita talbiah? Bilakah awal mula kita talbiah? Adakah kita talbiah sebelum buat haji? Kita dah talbiah dulu daripada rumah ke kita dah talbiah dari airport ke tak eh jadi kita talbiah apabila kita dah jatuhkan ihram Siapa faham? semua tahu eh maknanya jatuhkan ihram maknanya apa jatuhkan niat ihram niat apa tu niat haji dengan umrah tapi awak sebelum pergi dekat makkah tahu dah niat dan niat haji dengan umrah Eh, apa? kenapa niat lagi? Jadi kita niat dua kali eh. Satu di rumah, lepas tu di samping ka kita niatkan lagi. Tapi awak kata kalau kita tak jatuhkan niat dekat miqat tak sah pula kita punya. Haji. <tuh> Jadi adakah yang kita jatuhkan tu niat tu niat apa? niat haji ke jatuhkan dia kata jatuhkan apa jatuhkan niat ihram jadi apa yang dia jatuhkan tu jatuhkan niat ihram jadi apa yang, niat apa yang dia jatuhkan dia niat jatuhkan niat apa bukan bukan bukan itu yang paling dekat sekali insyaallah. Jadi yang kita niat dari rumah tu, kita niat haji. Tapi dah tentu kita belum belum belum apa belum masuk ihram lagi. Niat haji kita belum jadi muhrim lagi. Orang yang dalam ihram, seperti mana sekarang kita niat sembahyang, tahajud, niat puasa, belum ni, belum puasa, belum belum belum solat lagi. Niat belum maksudnya kita akan kita dah masuk. Tapi bila kita takbiratul ihram tu baru kita ataupun sebelum dia nak dekat tu, kita niat apa? Kita bukan niat salat lagi. Kita niat masuk dalam Masuk dalam solat baru jadi Itu niat tu kalau tak ada Tak adalah solat tu Itu yang penting Haji juga demikian Kita yang masukkan ketika di miqat tu Bukan nak haji dia Masuk dalam ihram haji Masuk dalam ihram Kita niat nak masuk dalam ihram Itu yang kita kena jatuhkan Bukan kita nak pakai ihram Ada orang mesti kata mesti pakai ihram Tak ada tak mesti pakai Pakai ihram Dia pakai ihram Dia tak niatkan nak masuk dalam ihram pun tak jadi juga Sebab tu kita boleh pakai ihram sebelum Sampai di mikot Di cangih pot pun kita dah boleh pakai Ihram tak ada apa-apa Orang nak pakai baju tu apa salah dia Kalau orang perempuan lagi tak nampak apa-apa eh? Sama je Ke telekom ke apa Boleh tak salah Tapi belum jadi, belum jadi lagi Sebab tu yang kita jatuhkan tu Jatuhkan niat masuk dalam ihram Ha, itu yang wajib, itu yang rukun. Ha, itu perbezaan dia. Jadi itu waktu ihram dan talbiah dia bila selepas kita jatuhkan niat ihram. Itulah waktu dia. Masuk je niat ihram bahkan on the spot instant sama-sama juga tu kita baca labaikallah umrah. Itulah dia, tapi niat dia bukan umrah bukan haji, niat dia masuk dalam ihram. Niat dia masuk dalam ihram. Jadi tentu sekali kita dah pakai dulu sebab once kita dah niat gitu je dah jadi muhrim. Maknanya tak boleh pakai apa-apa lagi semuanya yang tak yang, yang apa pakai benda yang berjahit dan sebagainya. Ha. Baik Meh. Jadi itu yang, yang yang yang yang yang penting. Dan bila kita itulah kita uh, talbiah. Itu talbiah juga kan? Dan talbiah ni di mana? Hah? Di dalam kapal terbang kalau kita di Kalau kita jalan di kapal terbang lah Tapi kalau kita dapat pergi kat miqat Kita tatbih di mana? Perjalanan. Dalam perjalanan Tak, kita disunatkan bila sampai di tempat miqat tu Kita tanggalkan baju kita yang, yang yang yang biasa tu Lepas tu kita pakai, kita mandi Lepas tu disunatkan kita ihram. Pakai ihram. Lepas tu baru kita niat Kan, tatbih dia tu bila? Apa, apa bila kita Eh di mana Kita boleh kat dalam toilet ke Kita dah pakai baju ikhram Kita nak baca talbiah Di mana, bila Lepas solat sunat Lepas solat sunat ikhram ha, Tulis satu masalah ada tak Solat sunat ikhram Apa dalil ada solat sunat ikhram sebab Nabi SAW salat Tapi Nabi SAW salat sunat iram ke? Salat apa? Eh kita, kita tahu eh Kisah dia Daripada Madinah pergi Suluh Hulaifah tu Bir Ali tu 10 kilometer Nabi SAW pergi sana Nabi SAW duduk sana satu malam Dan Nabi SAW besok harinya Kau silap zuhur ke? Asar ke? Selepas main zuhur Ataupun selepas main asar Nabi SAW semen dorakaat saja. Nabi sembang kasar lah walaupun di dalam Madinah lagi sebab dia nak pergi dia nak pergi safar jadi walaupun di dalam Madinah sebab 10 km Bir Ali sampai sekarang masih masih Madinah mungkin orang kata dulu dia dah keluar daripada Madinah tapi 10 km belum lagi perjalanan kasar atau ulama mana pun kata dia belum yang yang yang ada tetapkan tertentu dia kata belum lagi tempat kasar dia taruh 80 km ke 90 km tapi Nabi Adam dah dah kasar durakaat dan yang Nabi sallallahu alaihi tu adalah Semayang zuhur ataupun semayang asar, saya tak ingat Nabi tak semayang lepas tu Dua rakat lagi, untuk solat sunat Ihram, jadi bang siapa kata ada Solat sunat Ihram, maka Dikatakan Nabi SAW, apa ni Semayang dua rakat tu adalah sunat Ihram, kita katakan Mana dia? Ini adalah solat, solat zuhur Ni tahu eh, sebab Nabi SAW haji sekali je Di depan ribuan manusia Jadi benda ni tidak ada sembunyi-sembunyi lagi Semua orang tahu Nabi SAW semayang apa Baik, jadi, solat, jadi yang yang Sebenarnya tidak ada solat sunat Ihram tidak ada solat sunat ihram yang ada mandi saja. Kerana Nabi Sallallahu telah diperintahkan apa ni telah apa ni memerintahkan seorang wanita tu yang dalam nifas, kerana nifas dia baru melahirkan anak. Nabi, dia kata macam mana ni nak buat nak buat haji? Dia kata macam mandi lepas tu niat ihram. Jatuhkan ihram. Yang menunjukkan mandi tu adalah sunat. Ada pun semayang lepas tu Nabi Sallallahu tak pernah suruh satu orang pun daripada sahabat dan Nabi Sallallahu pun tak lakukan. Tak lakukan Tapi sembahyang di Bir Ali ni Disunatkan ke tidak ah, um, Yelah dia tu di mana-mana Ada tak khas untuk Bir Ali ni sembahyang satu satu perkara Ada Wadi akid tu disunat dan sembahyang Hadis diwakkan dalam hadis terimini Tak silap ah, Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW pada malam tersebut Ataupun pada hari tersebut Uh, Jibreel memerintahkan Wahai Muhammad Semayanglah uh, mandilah dan semayanglah di wadi yang mubarak ini Wadi yang penuh berkat ini Jadi dis disuruh semayang Tapi bukan semayang ihram apa Semayang saja Disuruh semayang saja Jadi Sebab ulama' mengatakan uh, Kalau kita yang kita solat tu Kita solat sama ada Kalau waktu duha tu kita semayang duha lah Dan kalau kita waktu semayang zuhur misalnya Kita semayang zuhur Kita tunggu sampai zuhur Kita semayang Lepas kita talbiah Jatuhkan ihram Ada ulama mengatakan kita solat sunat wuduk Kita ambil wuduk Dah mandi semua wik wuduk Lepas tu kita semang dua rakaat Ada kata semang tatul masjid Kalau tatul masjid tak mengapa Kalau duha tak ada apa-apa Masalahnya sunat wuduk Kalau seorang tu tak pernah semang sunat wuduk Tapi sampai dekat Fir Ali Dia semang sunat wuduk eh? Jadi dah tentu sekali kata ulamak Dalam hatinya mesti dia bukan semang sunat wuduk ni eh? Mesti dia semang sunat Eh, mesti punya ada semayang sunat Ihram Nak bohong dengan siapa? Eh, ni tak benar semayang sunat Sunat Uduk sampai kat sini semayang sunat Uduk eh, Ini mesti semayang sunat Ihram Jadi dikatakan, yang kita taklah sunat Uduk Melainkan orang yang dia biasa Kita sembahyang duha ke, sembahyang apa Jadi sunat yang kita sembahyang dua rakan adli Wadi akik itu, di bir Ali. Baik, jadi itu waktu talbiah dan bilakah, masih belum sampai lagi Bilakah kita talbiah Ia ni maksud je Bilakah Jadi orang awam ni dalam Islam Dia diberi kemaafan Tapi kalau orang alim mengatakan Itu tidak boleh Jadi dia sebagai orang awam Dia mengatakan masyarakat kita Masyarakat majmuk, plural Macam-macam, jadi Islam tu tak suai katanya Kita kena peringkat-peringkat Mungkin nak, nak laksanakan, fahamkan dulu Mungkin dia pakai teori Mekah dengan Madinah, di Mekah tak potong tangan dulu Dipahamkan orang tu dulu Selain negara, dah faham baru Dilaksanakan hukum Islam, mungkin teori ni yang dia nak, ni. Tapi kalau dia tanya Saya tanya sendiri, berapa orang yang saya Dekati Hatta yang paling Sering kita Dapat hubungi dan rapat berbual Itu Menteri Besar Perlis, sebab saya diundang Oleh oleh Raja Perlis, kan eh? Ataupun oleh kerajaan negeri pelis. Jadi kalau kita tanya, apakah wajib berhukum-hukum Allah? Wajib katanya. Dia mengatakan wajib. Kenapa tidak berhukum? Adalah alasan-alasannya yang kita katakan, mereka ini masih mengatakan bahawa hukum Allah itu wajib. Jadi mereka itu tidak boleh dikasihkan. Jadi saya oleh kerana ditanya-ditanya, saya keluarkan satu buku. Dan buku ini, saya dekat terserang, Persidangan Amno minta buku tu lima ribu. Tapi baru sempat dicetak 2,000. Saya dah ambil 500. Pengilai dah ambil 300 yang dihantar. Malam semalam pukul 10. Cuma 1,200. Bermakna kalau kita dah cetak siap semua. Setiap beg dia orang ada buku tu. Yang <laughs> yang ada tu. Jadi di sini ah ha, buku tu. Hukum mengkafirkan pemerintah Islam. Cuba sini. Ini bukan iklan ya. Tapi kita sama-samalah. Sebab bila antum ikut Kuliana, dia orang akan serang antum. Anta ikut Kulia Ustaz Rasul, Ustaz Rasul tu Amnu. Amnu tu kafir kan? Macam mana antum nak jawab? Di sini kita bawa jawapan. Ya, jadi untuk sahabat-sahabat kita supaya senang jangan bertanya-tanya, bacalah ini. Kalau faham adalah jawapannya. Jadi begitu juga sahabat kita yang Singapura kalau pergi sana, dia tahu bahawa orang kita ni di sini 사이t kepada apa kepada Amnu banyak. Ya? Ataupun separuh 사이t kepada Pas. Jadi bagi kita, tidak boleh mengkafirkan seorang kecuali kita ada hujah. Ya? Jadi di sini, saya berbaik sangka dengan anggapan ataupun tulisan Ibn Kathir. Saya yakin Ibn Kathir maksudkan dihukum kafir kerana menuruti hawa nafsunya tanpa ada dalil dan hujah. Ini mengikut tidak mengharamkan benda-benda yang diharamkan tadi. Sebab saya akan rujuk semula kerana tafsir ini saya terjemah. Ya? Saya terjemah. Bermakna kalau saya rujuk, baca semua, mungkin penjelasannya lebih luas. Sebab saya ambil yang bahagian-bahagian ini saja Boleh ambil Ya yeah, ada, ada soalan yang lain Ya yeah. Ya yeah. Jama' Zuhur dengan Nasr Bingung orang. Rasulullah SAW Tapi jangan hari-hari ya Hari-hari tu jadi bin'ah Rasulullah SAW pernah menjamatkan zuhur dengan asar. Tapi bukan dikasarkan. Ditamamkan. Yang dikasarkan kalau musafir. Katakan terlalu letih. Banyak kerja nak disiapkan. Takut-takut tak, tak tersembahyang asar. Sekali-sekali sembahyang zuhur. Lepas sembahyang zuhur, jamakkan dengan asar. Tapi empat rekaan, empat rekaan. Eh, kalau anda terdesak, tidak boleh sembahyang Jumaat. Boleh dijamatkan dengan, dengan dengan apa zuhur dengan asar. Sebab Mengikut yang paling sahih, sebagaimana Dijelaskan oleh Nasruddin Al-Bani Oleh bin Bas, kita bukan taklid kepada bin Bas Ingat, anak tak ajak antum taklid Kepada bin Bas, besok asyik bin Bas taklid kepada bin Bas pula Ataupun Nasruddin Al-Bani, Nasruddin al pula Tidak, kerana hujah-hujah mereka Dengan tahkik hadis yang begitu Keliti uh, Dia mengatakan bila laki-laki Terlepas sembayang Jumaat Dia bukan sembayang Jumaat lagi, sebab sembayang Jumaat Berjamaah Warqa'u Ma'arokeen. Dan kalau di masjid, kalau di masjid, jangan buat lagi sembahyang Jumaat berjamaah yang kedua. Jadi dia sembahyang kembali pada asal, sembahyang zuhur. Ini pendapat Imam Syafi'i dengan hujah-hujannya. Jadi doanya kita buat kepada Syafi'i tidak? Syafi'i orang dikatakan alim besar. Dia termasuk dalam tabi'in, dia dekat kepada zaman sahabat. Jadi dia merawi hadis banyak hadis yang shohih. Jadi kembali kepada asal dengan sembahyang zuhur. Ini tuan-tuan, ikhwan sekalian Jangan bingung dulu Sebab saya akan siapkan satu kertas kerja dengan hujah-hujah Kalau perlu 30 muka pun tak ada masalah Dan siap dengan nama-nama bukunya, rujuklah Kita ada majlis tarjeh di Muhammadiyah Dan kalau kurang di sini, kita bawa ke Indonesia Sama ada di Bangil atau di Bandung ya. Jadi mereka boleh membantu kita Saya tidak risau dalam masalah ini Sebab kita sama-sama menuju ke jalan yang sama, Quran dan Hadis Kalau saya salah, tinggalkan kalau yang di, di sana buat silap, kita kembali kepada yang kebenaran. Sebab pergi kita, selagi kita ada niat untuk kembali kepada kebenaran, silap bagaimanapun masih agak betul. Sebab niat kita kembali kepada kebenaran. Saya katakan terus-terang. Kalau ada yang masih sembahyang Jumaat, niat-niat -nia kembali kepada kebenaran. Sebab saya katakan, ikhtilaf ni. Yang ada dua. Satu, ikhtilaf masalah akidah. Ikhtilaf masalah akidah tak ada kompromi. Sebab akidah tauhid. Tapi masalah fik, masalah muamalah, masalah muamalah adalah masalah fik. Masalah fik masalah apa? Masalah ijtihad. Ijtihad masalah furu'. Ya. Yeah? Jadi bila ada masalah fik, timbul masalah ijtihad. Bila bila masalah ijtihad, hasil ijtihad tu kadang bagi dua. Bercabang. Jadi bila masalah cabang macam ni, semua imam-imam kita mengatakan masalah cabang ni ada ruangnya. Masih kita boleh jalan tapi sempit. Jadi sempit ini supaya semua jangan masuk, jangan dipecahkan. Ini sekarang ruang sempit dipecahkan, semua masuk. Jadi khilaf khilaf ini kita amalkan tak ini masalah. Sebab dalam dalam hadis Fama Istihadah Fa Asaba Falahu Ajrain. Siapa yang istihad betul dapat dua, kalau salah dapat satu. Kita tidak tahu mana satu lebih tepat, anta ataupun ana. Tapi kita ingin kembali kepada benar. Kita yakin bahawa itu wahyu Allah. Selagi kembali kepada benarnya, jangan apa pecah? Jangan besok mentang-mentang ana sembahyang zuhur, antah sembahyang jumaat, antah katakan ana salah, jangan. Dan ana tak boleh katakan antah macam tu. Ini pepecahan Ini bid'ah. Kita nak tinggalkan bid'ah yang ni, kita masuk bid'ah yang lain. Faham tak? Kita katakan kita nak tak mau buat bid'ah, tapi kita buat bid'ah yang, yang lagi satu. Bid'ah lagi satu lagi besar. Pepecahan itu tanda orang bid'ah. Sebab kata Rasulullah, "Satasari ummati ala 73 firqah, كلها fil illa al-jamaah." Akan berpecah. Umatku kepada 73, semua akan kena raka kerana perpecahannya. Semua kena raka kecuali jamaah yang bersatu. Apa arti jamaah? Dalam buku ini dijelaskan yang mengunyi matlamat yang sama. Apa matlamat kita? Kembali kepada sunnah. Jadi kita berjamaah dalam sunnah, kalau ada khilaf, kita jangan besar-besarkan. Kalau besar-besarkan, besok anak tak boleh duduk sini. Betul so, tak? Jadi kecoh. Jadi kita berlapang dada, saya tengok hujahnya. Ulama' khilaf, dia tak bergaduh, tapi yang bergaduh anak muridnya, contohnya ini saya cakap tu seorang, musim haji saya di Rabita Al-Islam ni, mungkin siapa yang jumpa Aba Karam Aydin sekejap ni ya, 15 kali tak salah saya, kalau dia turun ke Rabita Al-Islam ni, pasti jumpa saya dan saya pernah kerjakan haji dengan dia 7 ke 8 kali, cuba tanya dia jadi di Rabita Al-Islam ni, sering didatangi oleh ulama' siapa dia Bin Bas Nasruluddin Albani. Ataupun kita berkumpul di Arafa dengan ulama ni, Bin Bas Nasruluddin Albani. Bin Bas mufti Kerajaan Saudi, Chancellor University Madinah. Darul Ifta. Yakni fatwa-fatwa refer kepada ulama ini. Nasruluddin Albani siapa tak kenal. Jadi kadang-kadang kita tengok, dua ini bercanggah pendapatannya banyak. Tapi yang paling yang paling jelas kita nampak sendiri. Awak buka buku Sifat Solat Nabi yang ditulis oleh Nasruddin al Sami Sami'Allahu liman hamidah berdakab. Ini misal saya bawa terus kerana ini paling jelas. Sebab saya nampak sendiri. Begini katalah Nasruddin Al-Bani, bid'ah. Begitu juga jama' kita separuh. Jama' ah Muhammadiyah mengatakan separuh ini bid'ah, ada separuh sunnah. Betul tak? Biasa kan? Jadi Nasruddin Al-Bani bila sembahyang di belakang bin Bas, dia begini. Ditanya oleh anak murid Indonesia, anda mengatakan ini bid'ah. Tetapi engkau sembayang di belakang, Bin Bas, engkau buat macam ni. Apa katanya? Dia ulama musyidahid. Kalau dia isteri hanya betul dapat dua, kalau salah dapat satu, masih diterima. Jadi dia tak khilaf, tak bergaduh dia. Tapi anak murid dia bergaduh sampai sekarang. Nasri dia mengatakan bid'ah. Eh, Bin Bas mengatakan sunnah. Kalau kita tengok ulama tu, ini masalah fik. Tak akan selesai. Jadi kita ni, bila lah selesai? Sampai kiamat masalah fik, kita akan selesai. Antara selesai kan Tak boleh. Sebab biasa, manusia ni sayang kepada apa yang sudah dipegang Di Perlis, dua pahaman ni ada Satu mengatakan sembahyang Jumaat Satu mengatakan sembahyang Zuhur Anda nak buat apa? Tak paksa yang sembahyang Jumaat ni sembahyang Zuhur Tak akan sembahyang dia Begitu juga yang sebaliknya Jadi daripada kita nak bergandungan dia Ataupun nak berpecah Kita katakan, nasihatkan, jangan berpecah masalah ni Tapi kalau kita tanya, macam mana sifat Allah Seperti sifat Syekhanah ha, Itu syirik kita tak boleh Di mana Allah, di mana mana Itu tak boleh lah kalau setelah diberi hujah, dia masih berdegil. Di masalah khilafiah, masalah fake, di masalah istihad, masalah furuk, jangan jadi perpecahan. Kita rugi tau ni. Kita tolak ulama-ulama salah, kita tolak ulama-ulama besar, kerana masalah berdakap saja. Sekarang rugi. Dulu tahun 84 ada jamaah kita dari Singapura ni, saya tak mahu sebut siapa. Satu pahaman begini, dan satu pahaman begini. Datang ke rumah saya. Di orang yang bergaduh besar ni, Artinya selisih paham yang besar sampai sekarang diorang tak selesai. Tapi di sini alhamdulillah Anda rasa dah selesai tak? Masih ada kan? Yang begini dan begini. Tapi insyaallah kita katakan kita sembayang belakang dia. Kalau dia begini kita juga beginilah. Kalau dia begini kita begini. Kita hormati dia. Sebab inilah akhlak sikap orang-orang ahli sunnah wal jamaah terhadap saudaranya yang seakidah. Saudara seakidah. Kita bersaudara seakidah. Seakidah bukan sefikir. Fikir tidak pernah sama jadi, kita, saudara, sa'akidah, innamal mu'minu na'ikhwa, di masalah iman, bahawa orang beriman bersaudara, la yu'minu hadukum hatta yuhibbali akhihi ma yuhibbun i'lapsi, tidak beriman sesuatu orang ramu, sehingga mencintai dirinya, saudaranya sebagaimana dia cintai dirinya sendiri. Jadi, masalah ini, jangan dibesar-besarkan. Jadi, kalau anak bawa hujan nanti, anta teliti, kalau anta berlapang dada, anta teliti dengan hujan anta, mana lebih kuat? Sebab, izah soh'al hadis, bahawa mazhabi. Apabila hadis sahih, itulah pegangan kita. Yang tidak sahih kita ketepikan, siapa pun mengatakan. Ya, pakar Dr. Muhammad saya kembali ke Quran Hadis walaupun aku mati akan dan hidup. Semasa aku hidup dan semasa aku mati. Ini mengajar kita kembali kepada Quran Hadis. Itu pegangan kita. Cukup tan rumah? Cukup ya? Ada lagi? Ya. Selesai. Okey, selesai. Ya. Ya. Subhanallah. Ini faham macam apa? Iya. Ah. Setelah fa'idha salat fantashiru fil ardh. Apabila selesai mendirikan solat maka bertibarlah. Jadi oleh kerana yang wajib sembahyang Jumaat itu lelaki-lelaki yang kemenjik itu laki-laki. Setelah bertibaran. Jadi perempuan tidak ada di situ. Jadi perempuan tak payah sembayan. Subhanallah. Ini satu pahaman yang mengajak orang tinggalkan solat. Saya katakan seperti itu. Kita mesti baca. Orang yang paling banyak menghafal Quran. Apa hadis. Dan tafsir syarat Al-Quran. Berupa hadis. Siapa dia? Di antaranya isteri sallallahu alaihi wa Aisyah. Masalah hukum kekeluargaan. Masalah haid nifas itu tidak boleh tanya kepada Aisyah. Aisyah tu berawikan hadis ribuan hadis berkenaan hukum-hukum ni. Kalau kita lihat di antara bab-bab solat seperti qasar, tarawih, witir dan sebagainya, siapa yang banyak meriwayatkan? Aisyah. Kita tanya kepada Aisyah, hari Jumaat di semain di mana? Di rumah. Cuba buka, lihat 10 salam. Sunan Salam tu semua diceritakan. Yang sahih, yang tidak sahih, yang modok. kemudian baru diberi keputusan. Sunan Salam. Kalau boleh baca Arabnya. Siapa ada buku Sunan Salam sini? Usakan beli Sunan Salam. Sebab ada sahabat itu dia bertanya di luar, saya tak faham, macam mana nak faham? Sebab semua diceritakan di situ. Hadis sahih, tidak sahih, da dah, modok. semua dimasukkan di situ. Kemudian baru ditahkik penghabisan. Inilah hadis paling sahih. Cuba buka Sunan Salam. Maaf, bukan Sunan Salam, Nailul Athar. Maaf Nailul Atar bukan sebelum salam sebelum salam dua dia Nailul Atar. Cuba lihat Nailul Atar yang Pak jilid, cuba baca dalam bab bab ini. Silakan. Ataupun Syarah Muhazzab uh, Nawawi. Ya? Yeah? Cuba lihat bab ini dibincang dengan begitu. Jangan kita baca satu kitab, kita pegang kitab itu yang lain kita tinggalkan, tidak boleh. Itu bukan cara ahli sunnah wal jamaah. Kita banyak kitab sekarang. Alhamdulillah, kitab sudah dikumpul oleh ulama dan kitab ini senang didapati. Tak seperti dulu. Sebab apa? Hubungan kita dengan negeri Arab dah dekat. Dan kita banyak universiti-universiti, Islam di Malaysia, yang mana buku-buku ini sudah dimasukkan ke Malaysia. Cari saja. Ya? Dan kita banyak ulama-ulama daripada luar negeri datang ke tempat kita sekarang. Malah, uh, paling muda sekarang uh, Saudi menghantar ulama-ulama setiap musim panas selama sebulan di Malaysia. Dia orang bikin uh, apa, kuliah selama sebulan di, di Malaysia jadi kita boleh tanya kepada mereka kitab-kitab apa yang paling baik kita jadikan rujukan dia akan beritahu kitab ini, kitab ini dan sebagainya dan kalau tidak ada mungkin mereka boleh bantu seperti itu hari Abdul, apa Karim Al-Mehna yang datang yang yang cacat penglihatannya itu salam pun bersama kita pada masa itu dia banyak nak bantu kita apa masalah kita tinggal telefon Kita apa dia boleh hantar ya, yang bulan puasa tempoh hari jadi dia bersedia membantu kita. Bermakna ruang untuk kita menyelesaikan masalah tidak seperti dulu. Dulu hanya kita bergantung kepada kitab-kitab Indonesia. Tapi sekarang banyak lagi kitab dan banyak ustaz-ustaz kita yang boleh memahami bahasa Arab, yang boleh membantu kita menyelesaikan masalah ini. Ya, Jadi masalah semayang Jumaat ini, jangan jadi khilaf hingga kita bermasam muka, berpecah dan sebagainya. Ya? Kita minta itulah, harapan kita itu. Jangan dibesarkan masalah fikirah. Benda ni tidak akan selesai. Jadi, kita berlembutlah masalah ni. Tapi, masalah akidah, jangan berlembut. Masalah akidah, jangan berlembut. Ya, Bid'ah ah, pun kita jangan berlembut. Kita tegas dalam masalah ni. Ya, dalam masalah ni, anda katakan begitulah. Sampai sepuluh senar, satu tuan rumah. Ya. Kata -kata, kata, untra untra hmm. Itu syurik itu. Syurik. Anta syamsun anta badrun engkau la matahari dan kala bulan purnama Ini sebagaimana saya jelaskan dalam kitab yang saya tulis dikatakan syamsun itu cahayanya nurnya badrun itu nurnya Bermana engkau lah yang Muhammad nur cahaya yang menerangi cahaya matahari engkau lah yang Muhammad cahaya yang menerangi menerangi cahaya bulan purnama tidak ada cahaya, kecuali cahaya Nur Muhammad. Dan kalau kita baca kelanjutan ini, Nurun Fawkanurin. Nur Nabi Muhammad di atas Nur. Maksudkan Nur Nabi Muhammad di atas Nur Allah. Mereka meyakini bahawa Nabi Muhammad jadi dulu bukan Allah. Akidat apa ini? Kalau agama Yahudi mengatakan Uzir anak Allah, Allah masih dimuliakan. Masih bapa lagi. Nasrani mengatakan Isa anak Allah masih dimuliakan. Kalau orang-orang majusi mengatakan, aku tidak sembah patung ni. Aku sembah kerana untuk dekatkan diri kepada Allah. Dia takut kepada Allah. Dia tak mau diri dia yang kutuk mendampingkan berdampingkan dengan Allah. Dia tak mau dampingkan diri dia yang kotor kepada Allah, tapi dia pakai perantara tawasun. Apa dia patung-patung ni. Tetapi orang Islam yang mengatakan umat Nabi Muhammad SAW lebih buruk daripada mereka. Kenapa? Ini orang Sufi ni tarikat ni dalam buku kalau tak, sal kalau tak salah saya. Dalam buku Putuhat Maqiyah. Yang ditulis oleh Ibn Arabi. Mengatakan. Wa kalb wal وَالْخِذِيرُ إِلَّا إِلَا هُنَا Tidak ada anjing, tidak ada babi. Sebenarnya anjing dan babi itu Tuhan kami. Subhanallah. Anjing dan babi jadi Tuhan. Nabi Muhammad jadi Tuhan. Ini kerana akidat Wahdatul Hujud. Tuhan ada di mana-mana. Apa saja boleh jadi Tuhan. Itu sebab kata... Ibn Taimiyah Wadatul Ujud ini Menyembah segala-galanya Apa saja disembah Ini lebih buruk daripada Agama-agama majusi Yahudi dan Nasrani Jadi dalam akidah Anta Syamsun Anta Nurun Itu Dijelaskan dalam Akidah Nur Muhammad Tidak ada akidah Nur Muhammad Nur Muhammadnya Nur yang menamakan Nur Cahaya yang menamakan cahaya Hanya Muhammad Cahaya Allah tidak ada Cahaya Allah menumpang Cahaya Nabi Muhammad Dalam buku Ta'aradullah Akal Wannakal Yang ditulis oleh Ibn Taimiyah, Ini dia makan fiyaf, Pantulan jadi pantulan daripada cahaya Muhammad wujudlah cahaya Allah. Kan karut ini. Tapi orang-orang sufi percaya kerana dia menggunakan falsafah metafizika. Metafizik ya. Falsafah yang diolah oleh akal-akal Majusi ni. Jadi ini sebab saya katakan berzanji yang kita baca kalau kita amalkan ini syirik. Kita simpan berzanji cuma beritahu kepada anak kita ini berzanji jangan dibaca syirik. Jangan disimpan supaya jangan di, apa supaya dia satu masa jadi budaya tidak boleh. Kita akan jelaskan kepada anak-anak kita bahawa berjanji ini syirik penuh dengan kesyirikan. Saya baru saja terbaca dalam majalah Muhammadiyah di dalamnya di tengahnya eh? ada dilampirkan. Saya tak baca habis <coughs> sebab saya baru dapat majalah tu. Kalau baca habis belum saya terbitkan buku mungkin banyak yang saya masukkan dalam buku saya ini masalah. Yeah? Ada lima minit lagi. Saya sengaja cepatkan habis supaya soalan ni kita himpun. Ya. Yeah. Ada sahabat yang baru bertanya di luar. Kalau ada sahabat ni datang hari ni, masalah anjing, ya. Yeah? Patut saya dah print. Dah print. Saya bagikan kepada antum. Tapi saya terlambat tadi. Hukum anjing. Ya. Yeah? Hukum anjing, apakah kita boleh pegang anjing? Saya katakan minggu lepas supaya jangan jadi isu, ya. Yeah? Orang... Ada orang bila katakan anjing tak najis besok tak datang lagi dia. Ustaz ni sesat Jadi kita bacalah betul-betul nanti. Tak ada masalah. Insya-Allah dah ni Boleh. Kenapa? Ini tak, ya taklah. Ya. Ah, tak, jangan. Tak ada masalah. Anjing bila jinak dengan kita mesti jilat. Terutama muka. Ya? Kenapa? Kenapa? Ya. sujud syukur ini ya rasulullah buat bila dapat nikmat-nikmat besar dapat anak syukur ya yeah. nikmat yang kita harapkan sangat tiba-tiba didapat dia sujud syukur sunat tapi biasanya dapat makan kari pap, sujud syukur nikmat biasanya dapat beli kereta tak jadi masalah besar dapat biasanya beli apa sangat-sangat nak -sangat lah tengok bola nah, sekaranglah kaki bola dalam bola dapat tiket sujud syukur itu salah. Jadi boleh sujud syukur memang sunnah tetapi nikmat yang besar-besar, yang kecil-kecil ni jadi masalah. Kemudian orang yang biasa sujud-sujud syukur ni takut bid'aan juga. Takut bid'aan juga. Jadi tengok macam mana dia wujud syukur. Dan sujud-sujud yang ada di dalam Islam yang diwajibkan ada mengatakan wajib, ada mengatakan sunnah. Itu bila baca surah yang di dalam Al-Quran menyuruh sujud. Itu pandangan Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Imam selain daripada Maliki tak salah saya mengatakan itu wajib, wajib uh, sujud. Di masa itu memang sujud tak ada wuduklah itu bukan sujud salat, ya yeah? sujud sajadah dia panggil. Jadi kalau tak ada wuduk boleh, tu bukan sujud salat. Begitu juga sujud syukur, walaupun tidak ada wuduk kita boleh sujud syukur. Karena itu bukan sujud salat. Yang disuruh berwuduk itu untuk salat, ya. Yeah? Solat, apa jenis solatnya, kena ambil uduk. Itu tidak. Jadi, kalau kita nak bersyukur, syukur paling besar sekali, nikmat Islam. Jadi, taat kepada Allah itu kesyukuran paling besar. Lepas sembahyang uh, lima waktu, ada kabdiyah, bakdiyah, kita lakukan itu bersyukur. Ya? Yeah? Ucapan syukur dan sebagainya. Jadi, kalau sentiasa sujuk, sujuk syukur ni, kalau tak kena pada tempatnya, kita takut jadi. Jadi, bidah. Kita berpegang kepada apa yang dikatakan oleh bin Mas'ud berpada-pada buat sunnah lebih baik daripada rajin-rajin jadi bin'ah al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihad bil bin'ah berpada-pada berteliti berjaga-jaga buat sunnah lebih baik sungguh-sungguh tapi jadi bin'ah ya? jadi saya rasa sampai di sini saja. sekali lagi saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada tuan rumah dan yang menjayakan majlis ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa memberkahi beliau dan keluarga dan mudah-mudahan kita dapat meneruskan kuliah kita dia akan datang dan mudah-mudahan juga apa yang kita pelajari dapat menjadi manfaat kepada kita dan keluarga kita serta umat Islam insyaallah wabillahi taufik walhidayah sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma bihamdika asharu alla illa anta astafrurka atubulayk Allahumma